Сирота перебідувала декілька літ, поки не взяла її тітка-дивачка, але це ще не таке велике нещастя. Не буде вимагати бог вісьчого, буде вдоволена малим. Салонові львини зіпсували її провінціального серця. У літах графа Адольфа така жінка може бути навіть дуже вигідна. І він гукнув на свого служачого, що спав у сусідній малій кімнатці. «Будемо вставати, що?» Говорив весело і довірливо. Служачий Гринько, котрого граф доль перехрестив на Грегорша, пустив руки по швах і сміховито кліпаючи повіками сказав, «Будемо, прошу ясновельможного графа». «Пана графа, говориться, ти, бо не один ходиш, зрозумів?» «Будемо вставати, прошу ясновельможного пана графа», повторив Грегорш. Вдаряючи себе долонями по швах гранатових сподень З канарковими випусками Так, ти в мене мудра голова Такій голові досить пів слів і палкою в лоб Правда? Так, прошу ясновельможного графа Пана графа, поправив Адольф Ясновельможного пана графа, поправився Гржегорш Ну так, тут так, а тепер сату ближче Гржегорш підійшов до ліжка Граф Адольф дивився на стелю, руки мав заложені за голову. Брова, призвичайна до монокля, підлазала вгору. Над нею, на чолі, була ціла низка морщин, що сягали аж до лисини, яку граф Адольф дуже міло маскував, причісуючи набік волосся. «Так і єсть, отже, такій рабській голові досить пів слів і палкою в лоб. Що-то я хотів тебе спитати? Ага, чи не чув ти дещо?» «На рахунок чого, прошу пана графа?» «Ясновельможного пана графа!» «Прошу ясновельможного пана графа!» «На рахунок, так сказати, що торкається тутешнього бабського царства!» «Нічого особливого не чував, все в порядку, службу платять, ординарію виділюють, як патриця, селом ніяких задирок нема, то не так, як у нас!» Граф Адольф врухнувся нервово. Ти мені, бо в ван, якийсь 18 якийсь вісімнадцятий ходиш, ніяких алюзій не роби. Я без жалюзій, прошу ясновельможного пана графа, не жалюзій лиш алюзій, бо жалюзії це ті, що при вікнах ідіота якийсь. Так, прошу, мовчи. Хто ж то все провадить? Що провадить? Хто провадить цілий маєток? Ідіоти якийсь питаю. Маєток цілий, іді... то єсть, так сказати, провадить пані графиня, а радить доктор і її приятель, а заряджає Хмелинський. Пан Хмелинський, поправив граф, пан Хмелинський заряджує. То, кажуть велика голова, він чує, як трава росте. Що то значить, як трава росте? Говори мені по-людськи, а не по-хлопськи. Як трава росте, то значить, що він усе знає, хоч молодий. Учений, за границею до школи ходив. «А граф'янка?» – допитувався граф Адоль, насуваючи на себе пухову перину, котра, конечно, хотіла сунутися з нього, ніби вважала, що її вже пора рушатися з постелі. «Панна Марія?» «Граф'янка Марія, кажуть тобі, бараняча голова до позолоти. Граф'янка Марія – особа, про неї нічого не говорять, вона нікому води не колотить. Добряча кажуть?» «Так, а не приїздив тут хто?» «Доктор, буває, щоднини». Тут Гржегорш підійшов ще ближче до графа і став йому нашіптувати щось до вуха. Граф слухав, брова від монокля підлазила йому все вище і вище, аж нараз він лівою рукою відтрутив Гржегорша від себе, що той мало не впав. «Ти мені щось такого не говори. Плі конфіданс, келя знайомся, розумів?» «Ні, прошу ясного пана», – відповів Гржегорш, стаючи біля дверей з руками по швах. «Це значить, пусти пса під стіл, а він ліза на стіл. От що? А більше нічого не чув? Більше нічого. Ну, так ти коронний осел, бараняча голова, ідіот вісімнадцятий, ідіотісімус!» Він любив у такий спосіб жартувати за своїм довіреним слугою. Це на його гадку був верх доброго поведення зі слугами, котрих він звичайно називав невольниками. Коли твій невольницький лоб нічого більше не покмітив, так значить ця конференція скінчена, розумієш? Отже, будемо вбиратися. Будемо вбиратися, прошу ясновомельможного графа, повторив нарочно Грегор, щоб подражнювати енергію свого пана. Ясновельможного пана графа, поправив і тепер граф Адольф.